30. Hetekkel később visszamentünk Ítomba. Két kék ajtó mellett sétáltam el, majdnem pontosan olyan kékek voltak, mint Gangan egyik kilkie. Biztosan tetszettek volna neki ezek az ajtók, gondoltam. A tévészoba ajtajai voltak ezek, az egyik szentélyemé. Majdnem minden nap közvetlenül ebéd után a haverjaimmal a tévészobába mentünk, és néztük a kis szomszédokat. Vagy talán a mielőtt sportolni mentünk. De ezen a napon, 2001. szeptemberében a szoba tele volt, és nem a szomszédok című műsort adták. A hírek mentek a tévében. Ezek egy rémálom hírei voltak. Néhány épület kigyulladt. Hűha! Az meg hol van? New Yorkban. Próbáltam figyelni a képernyőt a szobában összegyűlt fiúk között. Megkérdeztem a tőlem jobbra ülő fiút, hogy mi történt. Azt mondta, hogy Amerikát megtámadták. Terroristák repülőgépekkel repültek a New York Iker tornyokba. Az emberek ki- és leugráltak fél kilométer magas épületek tetejéről. Egyre több fiú gyűlt össze, Néma döbbent csendben tolongtak a készülék előtt, rágták az ajkukat, a körmüket, rángatták a fülüket. Döbbent csendben zavarodottságban néztük, ahogy az egyetlen világ, amit valaha ismertünk, eltűnik a mérgező füstfelhők között. Ez a harmadik világháború, motyogta valaki. Valaki kitámasztotta a kék ajtókat. A fiúk egyre csak özönlöttek befelé, egyikük sem szólalt meg. Annyi káosz, annyi fájdalom. Mit lehet tenni? Mit tehetünk? Mire leszünk hivatottak? Napokkal később 17 éves lettem.